Allahu fiikum katika nukta hii ya vipi sisi tutaishi na kutafuata njia ya as baada ya kuona uwajibu wa jambo hili njia kubwa ya kwanza itakayotufikisha salama kwenye jambo hili ni elimu elimu nyote mnafahamu na mtakubaliana na mimi kwamba kilio cha waislamu wengi hivi leo ni kuchanganywa. kwamba sasa wamechanganyikiwa. kwa sababu maneno ya mashehi yamekuwa ni mengi. huko misikitini huko kwenye mimbar, huko mtaani, huko kwenye mitandao. leo anakuja shekhe huyu asema hili lafaa Anakuja kuja shekhe yule anasema hili halifai hilo hilo huyo anasema halali yule anasema haram yule anasema shirki mwingine anasema tauhid huyo anasema bid'a mwingine anasema ni basi watu wao katika fi amri marij hawajui washeke wapi mpaka wakijalamika bwana ma shekhe msitochanganye ma shekhe mnatubabaisha wengine basi mashekhe hapa hili pamoja mzungumze bwana babaisha sisi wajinga sisi tusiosoma hiki ni kilio kipo kwa waislamu kilio hiki kipo kwa waislamu na baadhi yetu mnacho kilio hiki muombebe sha na lawama mashehe Mimi nataka kuambia hakuna mtaji bora kwa mtu kama dini yake. Ikiwa dini yako iko salama, basi mtaji wako uko salama. Dini ni mtaji wako utakao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mtaji wenye thamani kuliko huo mtaji wa pesa na kila aina ya mali utakayopewa haviwezi kuwa na maana yoyote kwa sababu vyote huweza kuvifidia isipokuwa dini ukipata hasara katika dini umepata hasara kubwa sana alimamu alqahtani ana maneno haya na mina pende kariri anasema addinu rasu ra'sul mali fastamsik bihi fa min a'zami al ديني يرسل مالي الدين راس المال ديني هو راس المال يا اخويا المسلم شكامنا نايو يتونزه بسبب kuipoteza na kuiacha ipotee ni katika hasara iliyo kubwa mna min a'dham al khusran sasa mali Mali, watoto, ni mapambo tu katika maisha ya kilmwenyu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Kul mata'u ad-dunya qalil. Starehe na vitu vya dunia ni vitu vichache sana. Leo wewe rasili mali yako hukubali. Kama ni mali yako hukubali ipotee bure. Na pingine utapigana na uko tayari kufa kutetea mali yako bali mali yako ikiharibiwa hata na mtoto wako wa kumzaa pingine ukakatana naye mawasiliano ukakata na ukakatana naye udugu kwa sababu ya mali ukakasimiana na ndugu yako au baba yako au mama yako kwa sababu ya mali kitu kidogo tu lakini dini yako wewe weziacha kwa mtu yoyote mali yako uweze kuitunza kwenye kibuku ukaifukia chini kwenye chungu kwenye ardhi au ukaipeleka kwenye kwenye huko za benki hata mke wako au mtoto wako hajui kwamba una kiasi gani wala hajui namba zako za siri za benki ni zipi wafa wewe mali yapotea ya bure kwa sababu ya ule usiri ulio nao hutaki uibiwe watu wangapi wamekufa na account zao za benki huko hakuna anaeijua na ni pesa nyingi mpaka warithi wao wamezikosa kwa sababu ya kutawazitunza zile mali wa inna li la shadid Hakika mwanadamu kwa kupenda mali ni bahili mno. Ana hirsi mno. Sasa bora hii dini yako wewe huitunzi. Wamwachia mtu yoyote. Mali, pesa wazitunza. Dini yako wamwachia mtu yoyote katika mikono ya shekhi au maalim au ustadi fulani. Ukiumbishwa kidogo uanza kumlaumu ustadi. Sasa katika Uislamu hakuna kitu namna hiyo. Hatusemi kwamba watu wote wawe wa mashehe lakini watu wote wana uwajibu wa kujua yani yaliyo fardhi aini kwao kama kumjua Mola wao na kujua namna ya kumwabubu Mola wao kujue misingi ya dini wajue asli ya risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qurani imekuja kutisimamishia hujja katika hili Kwayo, nawale, Kwa hiyo nataka kuzungumza na wale wanaolalamika. kwamba mashehe watutatiza mashehe watuyumbisha twababishwe sisi hatujui tushike lipi mbona hawa na wale wofanana wa mbona hii pia sawa tu mbona tuambiwa hili la faa lile la faa mara huyu asemal hili la yule haramu yule kadha vipi watakiwa ujue na hakuna njia ya kujua kama utasoma. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaweka alama na kukita vijingi vya vi njia yake anayopita. yeye na wafuasi wake al-Khullas wafuasi safi kabisa anasema anaambiwa na Allah qul hathihi sabili ad'u ila Allah atasema ala basirati ana waman wamanittabani wa Allahi wa ana minal njia ya mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam imejengwa juu ya msingi <totipati> wa ilmu dawa yoyote na ulinganizi wote ambao hauwahimizii watu wake juu ya ilmu ni dawa fashila dawa iliyofeli haitaweza kuwanufaisha na kuwasaidia waislamu dawa hiyo haitawakomboa waislamu ni dhao ya kimakosa kwa sababu sio dhao ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ili iwe dhao ya mtume sallallahu alaihi wasallam na dhao ya wafuasi wake ni lazima ikite mizizi yake kwenye elimu Dhao yoyote inayopuuza jambo la ilmu hiyo ni dhao ya kimakosa Leo wewe umekaa kwenye Uislamu wewe mama wa Kiislamu dada wa Kiislamu umekaa miaka kama fikisha mieke 30 35 40 50 55 60 una umri huo hujui kusoma qurani wala hujui maana yake hujui hata shuruti za la ilaha illa allah kwamba hii la ilaha illa allah kalima ya tauhid ili mimi nikutane na allah nikiwa salama na kalima hii masharti Hujui vitu venye kuivunja la ilaha illa allah wewe ni muislamu tu kazi yako kulaumu kazi yako wewe kuwabeza watu kazi yako wewe ni kuhangaika na dunia tu hakuna cha mali unachokifanya unataka kusoma uko kinyume na dawa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawa salafia imekuja na wito huu na sisi kauli mbiu yetu siku zote ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابا وبما كنتم تدرسون كونوا ربانيين الله سبحانه وتعالى انطوا امرى كما نيني كونوا ربانيين نيني معنى رباني ونوضوني ketika masahaba kiwemo ki ibn Abbas radhiyallahu anhuma la wingineo wana mtafsiri ni mtu ambaye yurabi rapping nasa msim sigaril ilm ila kibarihi ni yule mtu aliyejikita katika jambo la kuwalea watu na kuwafunza watu kutoa kwenye elimu za chini ndogo kabisa mpaka kufikia elimu kubwa sasa hao watu watakaopewa elimu ndogo mpaka elimu kubwa wako wapi na nyinyi hamtaki kusoma au Sheikh, hawa msheikh hawakukaa kusomesha watu Misikiti ipo tu madarasa zipo tu watu hawasomi waislamu hawajui tauhidia hawamjui Mola wao ninapotakiwa hawajui misingi ya itikadi zao hawajui wala hawana mpango wa kujua waislamu hawajui Qur'ani Hawataki kujifunza watu wameshughulishwa na mambo mengine mbali kabisa utakuaje wewe rabbani kwa da'wa salafia sema hapana njia yoyote tutakaoishika kama hatukupitia katika misingi ya ilmu. njia hiyo haitatufikisha salama sasa katika matatizo makubwa yanayotukumba katika baadhi ya miji ni wanawake wa Kiislamu kukosa himma ya kusoma ilmu. hili halikuzowewa kwa wanawake as wanawake wale kujinasibu na da'wa salafia hawako katika hali hiyo ilitosoma miezi sita mwaka miaka miwili acha haje fika kokote sasa wewe unajua dini yako Hawa watoto wako nyumbani utawaleaje maana malezi ya mwanzo kabisa ya watoto wetu yaanza nyumbani kupitia mama mama atakio ndio mwalimu wa kwanza kwa sababu al umu madrasatun mama ni chuo le madrasa Wako watu washinda mitandaoni huko TikTok, su Instagram, su wapi? Masaa ya Isha. Waangalie umbea tu na mambo yasiyo na maana. Unataka kujishughulisha na ilmu Qur'ani hujui? Hujui kumfunza mtoto wako? Hujui tahara hata binti zako hujui kuwafundisha tahara yao? Hawajui. Kwako tarajia nini sasa? Sasa wakinamama mama mzinduke. Hii ni dhima mko nayo uwepo wa kituo kama hiki katika mji huu ambao sera yake kubwa kabisa ni ilmu kuyibuaa elimu hilo ni swali la kulijibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala natakio majibu hapa kivuli kipo mvua ikinyesha haiwapati jua haliwapati na hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala Asomeshwa hapa waalimu wapo wako tayari kuvumilia shida zote hali zote wameacha shughuli zao na mambo yao kwa ajili ya kuwasomesha nyinyi dini alafu nyinyi mwaringa. Waringa nini sasa wewe mjinga? Yaani we waringia ujinga? Mtu mjinga atakio astahi aone haya asizungumze kitu sasa wewe wajiona uko hivi uko vile lakini jahili katika dini yako huna kima mbele Allah subhanahu wa ta'ala huna thamani yoyote kama watu wauzwa basi wewe utauzwa duni thamani kabisa kwa sababu huna elimu sasa watakiwa ile jambo uliandalie jawabu sisi hatuna maswali ya kuuliza hapa duniani wala hatuna ufasaha wa kujibizana na wewe lakini mbele ya Allah utaulizwa Maza ajabtumul mursaleen Ko dawa yetu tunayolingania ambayo ndiyo dawa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawa iliyolinganiwa na masahaba zake na kushikwa na masahaba Ndiyo dawa ya haki ambayo ni wajibu juu yetu sisi kuifuata ni wajibu juu yetu kuilingania na ndio salama yetu hapa duniani na kesho akhera mbele Allah subhanahu wa ta'ala na kuna siku tutosimamishwa kila mmoja ataletwa kila mmoja mbele ya Allah na malaika wawili mmoja atakuwa ni kwa ajili ya kukokota wewe kama vile askari wanapokuja kukamata na kukwida ili ya kupeleki katika jombo vyao sheria sasa atakuja malaika wawili mmoja atakuwa kukuokota wewe upeleka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine ni shahidi na faili lako huyu ndio shahidi wako kama vile muendesha mashtaka utasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala يوم يقوم الناس لرب العالمين sikotaka watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hasa uko mbele ya Allah ukitazama nakupeliani kwako iko aljanna kushtoni kwako uko moto na hakuna yoyote ila wewe na Mola wako tu. Haya uulizwe wewe kwa nini hujui Kuisoma Qur'ani? Ah najua. Kwa nini hujui maana yake? Ah najua. Kwa nini hukuifanyia kazi kwa maana hukuilingania? Ukifaulu katika maswali yote hayo, Fanta min alaminin aminin bali Qur'ani yenyewe jashfa'u laka itakuombea wewe hutakuwa na namna ya kusema Qurani yasema ni hujjatulaka la alayka Qurani itakutetea lakini wale wako umekwenda mikono mitupu huna mtume al sallallahu alayhi wasallam anaandaa shtaka waqala ar-rasul atasema mtume al sallallahu alayhi wasallam kuhusu watu wake kwamba hawa ya rabbi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura hawa watu wangu hawa wameifanya hii Qurani ni kitu kilichohamwa hili ni shtaka tayari ni shtaka ulizwa na mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anaishtaki ni mtume sallallahu alaihi wasallam mshtakiwa ni wewe hakimu ni mola wa viumbe anejua kila kitu askari wake ni malaika utakonda wapi sasa shtaka ndiyo hili umeihama Qurani Jawabu kweli si kweli Unijua huijui. Umeisoma hujaisoma, Umeifuata hukuifuata. Ulipoifuata umeilingania, hukuilingania. Jawabu lako. Ah baba, baba hayupo hapo. Baba na babake na ubabake na babake na babake. Watu wote atakusajwa siku ya kiamu. Hakuna wa kukutetea ila nafsi yako kwa yale uliyotenda katika amali. Miongoni mwa mambo hayo ni ile khidma uliyotoa katika Al-Quran ni khidma na utumishi ule uotoa katika kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala ala, ala kwa ilmu kwa hiyo akina mama rogui, mingine, sikiliza, hu, wa hapa korogwe na maeneo mengine waliosikiliza muhadara huu live na wale ambao watafikiya risala hii ninachowaomba mimi nakuwa nasihi msisemwe kwamba hatujaambiwa ilikuwa hatujui sisi tunawalingania na kuwaita katika kuisoma dini yenu meshughulishwa sana alhaq muttakafir Allah subhanahu wa ta'ala atuwambia alhaq muttakafir hatta zurtum almaqabir kalla sowfa ta'lamun kumewashughulisheni nyinyi wingi wa kutafuta mali shughuli za utafutaji mali zimekuwa ni nyingi sana nyinyi ni wajaasiria mali wazuri kabisa mwangaika usiku na mchana hamjali hiki cha halali au cha haramu lakini alhaakumutakafur kumewashughulisha nyinyi na kuwapumbaza nyinyi wingi wa kutafuta mali hatta zurtumul maqabir mpaka mkaizuru makaburi mkao nyinyi ni watu makaburini mwafa kaja kutafuta dunia kaburi yako iko mbele yako wala hujali wahangaika wenda ukwenda kule wenda kule ukiangalia mzunguko wako wote na mawazo yako yote ni kuitafuta dunia tu kinachokuzuia wewe kulala tu mara utiwa kumwagika mara umelala ukiamka tayari alhaqmut takafur hata zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamu komeni komeni jamani muda kidogo tu si muda mrefu mtajua sasa msipojifanya mjui ngoja maana kulimauti aje ndio mtajua habari za yaqini mimi na zangu usisubiri wakati huo ufike mauti imekuwa ni mengi vifo vya ghafla ni vingi asiyekufa kwa hili atakufa kwa lile wangapi wana kufa barabarani kwenye ajali za magari wangapi wana kufa ngani wangapi wana kufa baharini wangapi wana kufa vitandani wangapi wanakufa hospitalini wangapi wanakufa kwa maradhi na ni wangapi wanakufa bila ya maradhi leo vifu vya ghafla vimekuwa vingi haviangalie umri sasa akipatakana mtu akukuzindua bwana huko unakokwenda siko sawa tafuta riziki lakini usihadalike na jambo hilo mpaka likakufikisha wakati wewe huna muda wa kusoma dini yako eti waambiwe jambo la kusoma na kuvile dada sasa ah, wajua wa sina muda lakini kuanzia mwakani mwakani mimi nitaanza wewe wajidanganya wewe mwakani wewe unapinge tukua ushaoza kaburini wewe huyo mwakani unazungumzea hautafika wewe kwani wewe ukifa leo tukakuchelewesha tukakuzika baada ya wiki kaburini utakaa siku ngapi utakuwa hujaoza una uhakika wa siku ngapi kwamba sasa hapo ikifika muda huo funza bado hawajakuja kwako wewe utaliwa nafunza utaliwa na wadudu what na mwili wako utaoza sio jipaya wawe sabuni watumia mafuta wafanya hivi sawa lakini kaburi ni hakuna sabuni na mafuta tengeneza kaburi lako na njia nzuri ya kutengeneza kabri lako inaanza kwenye elimu sahihi atuo sahihi za kusoma ilmu ujue njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam njia ya maswahaba zake uisimamie hiyo masahaba walikuwa ni wataftaji modari wa kabisa leo ikithaminishwa mali ya Uthmani ibn Affan radhiallahu anhu baina ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtu bora ana nafasi nyingi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ukimtazama nafasi yake na utafutaji wake wa dunia kutafuta kwake dunia na utajiri alionao Ukimtathiminisha matajiri wengi wa duniani leo hawamfikii lakini hakuuza dunia, dunia yake kwa sababu atafuta wa wao waliamini kwamba sababu wazifanye lakini aneruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye hawakushughulishwa na jambo la kidunia Uthmani ambaye yasemekana kwamba alikuwa akihitimisha Qur'ani katika usiku akiswali na kuisoma Qur'ani haya wewe mfanya biashara ya mali maskini fakiri usiyejitambua umesoma Quran Qur'ani ukakitimisha baada muda gani kama wewe siku ngapi ulitumia ukaisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho sasa ukiangalia maswahaba matajiri maswahaba maskini maswahaba wa hali kati na kati wote walikuwa wakishindana katika suala la dini utajiri haukumzuia tajiri kufanya ibada faqiri haukumzii ofakiri wake kufanya ibada na kushughulika na jambo la dini wala watu wa hali ya kati kat. hawakushughulika na jambo lolote wao waliitumia dunia kama kipando tu sasa wewe kwa mali ipi kwa shida ipi na wewe ni mfu mtarajiwa huogopi kwa hiyo sisi katika daawa yetu sula wakataza watu kuzungumza katika dini ya Allah bila elimu ndipo tunapopingana na makundi yote kwa sababu makundi yote ya kibida ya kihizbi na mingineyo yawapa ujasiri watu kusema bila elimu utakuta mtu achangia hamisi ah, juu lakini hili bwana hawajua ah, hili azungumza kuhusu dini anta wewe ni mjinga kaa kimya usiseme ukitaka kusema kuhusu dini soma Soma kwanza. Sasa sisi kwenye miiko ya da'awa yetu hii ni kuwalingania watu katika hili. Na si kwa ajili ya kutaka kuwa kwamba kwa watu wanaona na dini wanakufanya eh lakini sasa sisi tu kabla ya kusema chochote na kabla ya kutenda lolote hakikisha kwanza unajifunza kwenye dini baada ya kufikiwa na ujumbe huu na kama ujumbe huu tunaozungumza umtaupuuza iko siku tutasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe uliambiwa jambo hili siku fulani na mtu fulani. Je, ulilifanyia kazi? Kwa sababu walinganizi wa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wamesimama kwenye niaba ya nafasi ya mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. risala waliowafikisha mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam kwa hiyo risala ikikufikia kwa yote yale katika wale waliorithi ilimu wakakufikishia na wewe ndio ujumbe wa mtume umekufikia wewe useme haya mimi sikukutana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala mimi sikuepo e, lakini wafuasi waliokuja wakabeba amana hii walifikisha kwako fulani alikwambia wewe je ulisikiliza kwa hiyo mimi nataka kumaliza mazungumzo yangu haya kwa kusema kwamba tubadilikeni, Tukiamua kubadilika twaweza. Wakina mama mna nafasi kubwa sana katika kuunusuru Uislamu. Mna nafasi kubwa sana katika kuujenga na kuhuboresha Uislamu. Nyinyi ndio walezi wetu, ndio walezi wa watoto majumbani. Watoto wanasubiri miongozi ya kina mama na mtoto sana hutazama mama make. mama anakasemaje mama kafanyaje mama avaa vipi mama asemaje msimamo wake ni upi mama ana athari kubwa katika maisha yetu sisi. kila mmoja katika sisi tutakuta mama ana athari kubwa zaidi kuliko baba wale watoto wako katika misingi ya sawa kwa hiyo nyinyi mna nafasi nzuri kabisa ya kuutengeneza huu mjitana machokoa na watoto wa mitaani wamekuwa ni wengi bangi zimekuwa nyingi pombe zimekuwa nyingi uharibifu mitaani umeikuwa mwingi kwa sababu mama hapati nafasi ya kuwalea watoto wake na wakina mama wengi wanalamika mimi watoto siwawezi, watoto mimi wanishinda mama watoto hawezi kukushinda wewe kwa idhini ya Allah ungejua nafasi yako wewe ungekuwa na elimu na ukijua nafasi yako katika malezi na athari yako kwa watoto na ukasimama nafasi ya mama basi ungejua athari yako kubwa kabisa kwa familia yako. Watoto wengi wanaharibiwa na mama zao. Huo ukweli. Kwa sababu wakina mama wamemili upande mmoja wa huruma na kuwatetea watoto wao hata katika mambo mabaya kwa sababu ya ujinga wao. Lakini wangesimama mstari wa sawa wangejua nafasi yao na namna vizazi na watoto walivyoheshimu kina mama, na kusikiliza kauli yao na walivyoogopa Nana anatoka kwa kina mama na ubaya ukusana na mama zao basi watoto wangeisimama katika mstari wa sawasawa sawa kama mama angesimama sawa lakini wakina mama nyinyi na wakina dada ujinga ndio unaowaumiza kaherini msome msichoki katika hilo msaidianeni unapoingia kwenye darasa saidianeni imizaneni nafasi yetu kuwashawishi wengine muhimize waje wasome kwenye madarasa ya kielimu pasiwe ni vigenge vya fitina na umbea na maneno ya kashfa na maneno mingine yasiokuwa na maana mpaka mkawafukuza watu wengine kwa sababu ya kauli zenu na kejeli na maneno mingine yasiokuwa na faida ndio ndio darasani mkasome saidia neni katika kheri, na mkisaidiana Allah atawasaidia na nyinyi wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ميمي تشير هابا ما انا ساسا ني تقريبا 36 دقيقه و40 ديتوميا تقريبا ساعه و10 دقيقه 20 وكذا او ونصف بدي اقودرش الماده هي كوين توي نفاسي قبل قصلي الظهر kama kuna maswali machache yanayofanana na hili au mingineyo yanofanana na hili tuliyolizungumza basi maswali hayo yaulizwe Tutakaliweza kulijibu kujibu tutalijibu tusilo msitukalifishe nasallallahu alayhi wa lakum at-tawfiq barakallahu maswali kama mlivyambiwa ni kunzia ya maandishi wewe mtaandika Anafunu tutapokea hapa. Zisakuwa ndo hiyo.